Bon dia, estem a les portes d'un cap de setmana que ens tornarà a portar un temps bastant tranquil, un temps uh, bàsicament assolellat, especialment a l'interior, però ara hem de parlar encara d'inestabilitat, un dia que es prepara bastant variable i fem balanç de les pluges d'aquestes últimes hores que han regat especialment el Pirineu. Per exemple, Arcalís, Andorra, 19 litres per metre quadrat, 18 litres a la Molina, a la quota 1.700, han caigut 12 a Puigcerdà, 8 litres a la seu, un litre a Cervera o un litre també a la ciutat de Lleida. Un temps aquest divendres encapçalat per les nubulades aquest matí, tot i algunes clarianes que a poc a poc ...venien avançant per les comarques de Ponent, al Pirineu hi haurà alguns ruixats de moment de caràcter feble entre aquest matí i el migdia, a la tarda farà més sol cap a l'interior, cap a les comarques del Pla i l'Altiplà, però per contra creixeran nuvolades amb alguns ruixats residuals cap al Pirineu i molt especialment cap al Prepirineu. Avui, temperatures sensiblement més baixes, esperem una màxima de 27 graus a Lleida, 22 a la Seu o 20 graus a Puigcerdà.